Tervetuloa kuuntelemaan Tarla-podcastin 16. jaksoa. Siitä on nyt sitten vuosi mennyt, kun ensimmäisen kerran tein tätä podcastia aika pitkä aika. Silloin itsellä kyllä oli aika suuret visiot ja tämän tekemiseen. Ja ajattelin, että näin ja näin monta jaksoa saan tehtyä vuodessa. Ja sitten lopuksi kovat bileet pystyyn, kun vuosi on mennyt oikein kunnon synttäripartit. No, se on nyt sitten jäänyt pitämättä. Ajattelin kuitenkin tämmöisen jakson pukata tässä synttereitten kunniaksi. Into kyllä vähän tuossa vuoden mittaan on lopahtanut, kun kuuntelijamäärät jäävät omaa arviota vähän niin kuin Ja ajattelin, että kyllähän sitä nyt kaikilla muillakin, tosin ne oli isoja podcasteja joihin vertaisin. Ja palautettakin oletin, että tulee oikein roppakaupalla, mutta eipä ole näkynyt kauheasti sitä palautettakaan. No, ääntä ainakin säädettiin ja väännettiin naploita joka on uudelleen ja uudelleen. Ja en nyt sitten tiedä, jäi se sisältävissä vähän hepposeksi, koska kuuntelijamäärät kasvaneet kauheasti siinä vuoden mittaan. Siinä sitä tuli kuitenkin suurta harjoitusta itselle. Opeteltiin tekemään, minkälaista on puhua yksinään mikkiin pimeässä huoneessa. Tosin kyllä aina valot oli päällä, mutta kuitenkin. Siitä on ollut hyötyä monessakin suhteessa. Nyt kuitenkin olen investoinut laitteet kuntoon ja ajattelin tätä ensi vuonna jatkaa vähän erilaisissa merkeissä, mutta siitä vähän myöhemmin. Ja en nyt ajatellut enää ottaa kauheasti paineita siitä, että kuinka monta jaksoa tulee tehtyä, vaan tekee sitten, kun aina oma fiilis sallii. Mut Kuunnellaan tähän väliin ensimmäinen kappale, joka oli ensimmäisessä jaksossa viimeisenä. Tässä muuten spiikkaus ensimmäisestä jaksosta ja sitten viisi. Loppuu vielä kolmas viisi. John, Josh, Woodward, Wrong Side of the Revolution. Ever mince your friends you see, that's what I have to say, hell ever bury me. Don't you try to criticize, and don't you ever try to talk about their lies? I don't know what you've been told, but last time I checked, we had the right to say the things we mean and disagree and not have to face the guillotine. But if it's your head in the basket, then you just picked the wrong side of the revolution. The act is the riot act with a P A T. What it really means is that they're watching you and that they're really watching me. And anyone who disagrees is sure to lose their liberties. A patriot has got to keep his mouth shut. But if it's your head in the basket, then you just picked the wrong side of the revolution. Child King and his army wing, they are held bent on the conquest. Our enemies on bended knees, they're gonna see it always soon. Because the freedom that they steal from us, they try to export overseas. And now our former enemies are free to live a life of tyranny, the same as you or me. And it's a crime. To speak your mind. And it's a crime. You heard that blue is gonna People who we cannot trust are safely kept away from us. Well, we never have to worry if they're guilty or not, because we stick them in a cell and they are soon forgotten, and they're out of sight and out of mind and out of luck. But if it's your head in the basket, then you just picked the wrong side of the revolution. Choose a side to fight Forget about who's wrong or right If you like your neck You best just heck start brooding for the winner This brave new world Is knocking at your door And you better let it in The Constitution's evolution Never made a contribution To the revolutionary man and it's a crime To speak your mind And it's a crime Siinä pienet palat maistiaisia ensimmäisestä jaksosta. Ja Josh Woodward, Wrong Side of the Revolution. Ohjelmaa on muokattu tässä monessa vaiheessa, mutta nyt ohjelma on tavallaan palaamassa juurilleen. Sillä alun perin piti ohjelman esitellä bändejä ja soittaa heidän musiikkiaan. No, tämä veni vähän ketuille, nimittäin yksikään bändi ei ole ottanut yhteyttä. Ja sitten Sleepless Night-radio starttaili sinne samoihin aikoihin, niin siihen saumaan sitten se kaatui. Tosin Sleepless Nightille vaan se on hyvin noussut tuosta. hyvä idea, niin mikä siinä tietysti nousee ja mikä tahansa podcasti, jos vain toimitus ja kaikki toimii. No, sitten itse rupaisin lukemaan siinä uutisia tällaista. Ei se oikein innostanut sitten enää tekijää, eikä yleisöäkään, jos niin ajattelee mitä määriä kuuntelijoita oli. No nyt olen sitten vähän mietiskellyt, että mitähän tota, että kuitenkin mielellään tekisi podcastia ja aikaa on sitten sen verran, että ei oikein paneelipodcasteihin musiikkiviikossa olin jonkin aikaa. Siihen ei oikein aika sitten taas riitä, kun sitä ei voi tehdä silloin kun itselle sopii, vaan siinä on ne muutkin. Niin päädyin seuraavaan ratkaisuun, että soitan netistä löytää save musiikkia mitä löytyy aika hyvin tuolta noin, ja esittelen siinä samassa sitten hiukan soittajia että bändiä. Musiikki luultavasti hiukan painottuu tuonne rauhallisen Jatsin että Plusin. Mutta ihan hyvin sitä, että jos voisi soittaa jotain rauhallisia, hitaita tai tai pitää nyt sitä asettua löytymäänkään. Että se on vähän, että kuinka ehdettiin tota viikon aikana penkoa tuota kirjastoa. nyt olen joululomalla hiukan katsellut sitä jo ennakkoon, että pystyy tuossa pari jaksoa tekemään aika helposti. Mutta se sitten vaatii sitä aina hiukan etsimistä. Se ei ihan niin tuosta noin ne helmet sieltä löydy. Tarkoituksena kuitenkin on soittaa tämmöistä rentoa, letkeää musiikkia esimerkiksi illalla kuunneltavaksi tai työmatkojen ratoksi. Siinä on ihan mukavaa, niin itse olen huomannut, että kouluun on paljon kivempi kävellä kuin jotain musiikkia korvissa tai sitten muuten illalla kuunnella rentouttavaa, rauhallista jatsia. Että ei mitään semmoista friida tai jotain muuta tämmöistä todella nopeaa. Vaan. Tosin jotain teemajaksoa saattaa sitten tulla, mutta niistä varoitetaan etukäteen, että normaalisti tämän pitäisi olla hyvin tämmöistä rentoa, vähän ehkä unettavaakin musiikkia. Mutta nyt kuitenkin tämmöistä vähän vauhdikkaampaa, reippaampaa musiikkia tähän väliin. Nimittäin sen niminen yhtiä kuin B.D. Lenz joka on New Jerseystä lähtöisin, ja siellä pitelee majaa vieläkin. Niin siinä soittelee tämmöisiä ihmisiä kuin Mike Sten, Pat Metley, Park Bros, Lost Tribe, Steve Ray, Wakung ja Joel Satriani. Yhtye on julkaissut kuusi CDtä ja esiintyy koko maassa. Heidän musiikkia voi kuulla muun muassa televisiosta, MTV ja Discovery-kanavilla. Pitemmittä puhetta, PD-lens, stride up. Siinä kuultiin P.D. Lens nimestä että Laitan tuossa jakso muistiinpanoihin linkkiä MySpacein ja sitä kautta pääsette sitten tutustumaan vähän yhtyeseen. Mutta jakso alkaa olla tältä erää pulkassaan. Tulevat jaksot ovat varmaan tämmöisiä samanmittaisia. Noin 15-30 minuuttia. Ja luultavasti sisältävät aika paljon musiikkia. Tarla Podcastin uudet nettisivut, jotka ovat vielä tosin hiukan kehityksen alla, mutta löytyvät kuitenkin osoitteesta www.tarlapodcast.wordpress.com. Facebookista löytyy sitten sivu, josta tiedot, jossa tiedotan, mitä podcastissa milloinkin tapahtuu ja mikä on menossa. Käykäpä sinne sitten liittymässä, Se löytyy ihan haun kautta sieltä. Ja jos joku haluaa e-mailia kirjoitella, niin se onnistuu osoitteeseen tarulapodcast at ja ei varmaan muuta kohti tulevia jaksoja. Loppuun vielä samalta yhtiöltä, eli P.D. Lens, ja kappale High Down. Olkaapa hyvät ja näkemiin. Täällä Arne Tannerbergi, Suomen Ateena, Jyväskylän matkakeskus. Olen täällä tutustumassa suomalaiseen ja kulttuuriin, sen nykytilaan, tulevaisuuteen ja siihen siinä välillä. Täällä on koolla tulevaisuuden mediakenttä, sen vaikuttajat ja Hartsa, soita sille että missä se hessun tällä oikein on? Mutta mitä nyt? Mikä on tuo ääni? Jahas, nyt on yksi saapuu. Tuki humanoid. Menden ottamaan tästä selvä. Pistä on kysymys. Olen asukas. Vie meidät välittömästi Hessun kahvilaan, pistä kohti. Sen kyllä Tuntuu, että perinteinen radio ei toimi. On olemassa vaihtoehto. striivi.net